Foran der ser du nu Palazzo Madama, hvilket betyder noget i retning af Froepalaz. I dag fungerer den her bygning som tilholdssted for det italienske senat, hvilket den har gjort siden år 1871. Palæret det blev bygget i år 1503, og altså en renaissancebygning, der oprindeligt var tilegnet Medici-familien, der var en af de mest magtfulde familier i Firenze. Medici-familien bestilte en bebyggelse nær Rom, så de kunne opretholde deres indflydelse her. Og Medici ejede også mange forskellige andre villaer og palæer i Italien, men Palazzo Madama var deres foretrukne residens i Rom. Palazzo Madama er opkaldt efter en kvinde ved navn Margaret, som var uægtebarn af kejser Charles den 5. og kone til Alessandro de Medici. Margaret og Alessandro, de nåede kun at være gift i et år før Alessandro han døde, men Margaret hun blev dog boende i Palazzo Madama i flere år efter. Man mener altså, at palæet blev opkaldt Madama og ikke Margaret, fordi Margaret havde så mange forskellige titler, at hun af mange blot blev kaldt La Madama. Palazzo Madama har mange klassiske træk, som renæssancen jo ligesom genbrugte hvilket blandt andet kan ses på de mange vinduer, der på nederste samt øverste etage er omgrænset af pilastrer med skulpturer og overdækket af både budet og trekantet gavle. Især halvbuerne er et præg fra klassicismen. Hver del er ligesom adskilt af en gesims, der inddeler bygningen i forskellige niveauer. På hver side af den midtercentrerede dør står en ionisk søjle med volutter på kapitalet Og over døren kan ses en lille balkon, som er omgivet af en fin balustrade.